Hej och välkomna vi rivstartar den här Petrikrimveckan med ett extra tidigt kort avsnitt. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariella Quintana Melin. Ja, idag måndag kom nämligen domen mot en av hjärnorna bakom kidnappningen av artisten Einar våren 2020. Det handlar om en 39-åring som vi kallat Ivan och som vi berättat om tidigare i år. Och Mariella, kan du ta oss tillbaka till vad det är Ivan egentligen ska ha gjort under kidnappningen? Ja, men han ska ha varit med och planerat både innan, under och efter kidnappningen. Till exempel så kan man ju se i att han tillsammans med vårbinätverkets ledare planerade inför kidnappningen och hur de skulle göra och vilka personer de skulle använda sig av. Och till exempel så var han också med... Och satte en GPS-puck på Einars bil någon månad innan kidnappningen. För han ville kunna se hur Einar rörde sig. Och han fixade också en annan känd drappare som hjälpte till att lura fram Einar när han kidnappades. Och Ivan var också med i lägenheten den där natten när Einar tillfångatogs och misshandlades. Och eh, utsattes för förnedrande fotografering. Så allt det här har man kunnat se i Enkroschattar. Och man har också konstaterat nu i domen att det är på riktigt. Och Ivan, han har också enligt domen spritt de här bilderna i syfte att utpressa Inar på 3 miljoner kronor. Och när det inte har funkat, ja då har han skaffat en bomb som han har tänkt sätta utanför Inars familjs hus. Och idag måndag alltså så dömdes han till 13 års fängelse och Södertörns tingsrätt. Utöver kidnappningen så döms han för en grov misshandel i Bagarmossen i mars 2020 och synnerligen grovt narkotikabrott mellan sista mars och slutet av maj 2020. Han frias för synnerligen grov narkotikasmuggling. Ivan har nekat till brott och när det kommer till delen om kidnappningen i rättegången så svarade han inte alls på några frågor. Hans advokat är Joel Apich. Såklart är ingen person eh, glad åt att dömas till ett långt fängelsestraff. Eh, samtidigt så är vi ju lättade av att det inte blev ett så långt straff som åklagaren föreslog i tingsrätten. Åklagaren ville att han skulle dömas till 18 års fängelse och... Eh, det kommer ju inte ens i den här heter av. Åklaren Ida Arnell hade yrkat på 18 års fängelse men straffet blev alltså 13 år. Så här reagerar hon på domen. I huvudsak så är jag nöjd med domen. Ehm, Tingsätten har ju i stort eh, dömt för det som jag har eh, åtalat för. Ehm, man har ogillat eh, synlig grov narkotikasmuggling. Ehm, och i den delen får jag titta närmare då på Tingsättens resonemang och Se om det är någonting som jag kommer överklaga. Men det måste jag eh, gå igenom lite närmare först. Nu har vi fått besök i studion. Det är Torsten Alm som är kriminalinspektör och som jobbat med utredningen om kidnappningen och de här narkotikabrotten som Ivan har misstänkt för. Välkommen till Petri Krim, Torsten. Tack så mycket. Igen får vi säga. Du har ja. varit här några gånger. Och första reaktion, hur är din känsla nu när du har läst domen? Ja, det känns ju rätt så skönt att domstolen har tagit in det mesta av det som vi la fram så, och dömde allihopa inbland i alla de här brotten. Sen är det ju en del straff, alltså straff, straffmässigt så finns det ju saker som vi tycker att de kunde ha fått mer på. Men det är, det är lite grann en bedömningsbord det här med att döma folk. Men eh, om vi tar då först kidnappningen och sen så går vi in senare på narkotiken För där finns det ju flera som är misstänkta och nu dömda. Men om, om vi börjar med kidnappningen av Einar. Hur ser du på domen i det fallet? Ja, den tycker jag är bra. Den är ju, Jag har läst den delen och De har köpt hela paketet kan man säga. För att det har vi ju haft... i två år sedan när man där inblandade dömdes. Det var väl tio stycken av de 14 åtalade som dömdes där. För inblandning i det. Och straffmässigt så... Det ligger på den nivån man får för de här brotten. Och hela utredningen var ju väldigt gedigen och som det står i domen också. Att det är ju de har ju skrivit så mycket text Vad de har gjort, ska göra och gör. Och sen så fota hela tiden också. Så det, det har varit väldigt svårt för allihopa att komma undan. Skulle du säga att det fanns någon tvekan från rättens sida om att man kunde koppla just Ivan, som vi kallar honom, till det här kontot som varit drivande? Nej. Det, de staplar upp det mesta som finns och framförallt det här med att han, det är, han kör ju mycket personliga saker som de flesta av de här har gjort. Han har ju bland annat då hänvisat en kompis eller att han, kompisen ska swisha till Ivans mammas konto och den personen swishar sen. Och så lägger han också till mammas telefonnummer, alltså swishnumret och sen kommer det in ett swish på det kontot ifrån den här personen i fråga. Han meddelar att han är kontrollerad. Bland annat alla de här sidoinformationen som vi har- som gör att det, det, det går inte att komma bort ifrån det. Vi vet ju också att han, hans telefon har varit utlånad- tre, fyra gånger om jag nu minns rätt. Och en gång var han häktad i nästan nio dagar för ett annat brott- som han också dömdes för i och för sig här nu. Så då hade en annan person hans telefon- en kort tid. Och sen har vi att andra har lånat hans telefon vid korta tillfällen, men de har ju då markerat att det är dem. De har skrivit en till någon annan person som har gjort snedstreck och sin, sin initial till exempel. Så att det är annars och sen har ju annars att det är han som pratar. Det är ju väldigt tydligt glarlagt. Han döms ju också för synnerligen grovt narkotikabrott och hur mycket narkotika är det egentligen som det har handlat om? Ja, vi åtalade ju Ivan för att hanterat 158 kilo kokain. Och tingsrätten då dömer honom för att ha hanterat 113 kilo. Varför dömer de just för 113 kilo? Ja, det är så att vi har ju i chattarna har vi kunnat läsa oss till fyra tillfällen när det tas in narkotika som Ivan och hans bror och de andra tar hand om och sen säljer vidare. Men tingsrätten anser att ett av de här tillfällena, jag tror att det, det sista eller det sista tillfället, att, de, att det inte är klargjort att det har skett en, att det partiet har kommit in, alltså att de har tagit hand om det. Utan det skrivs mycket om det, men de tycker sig inte kunna läsa att de har tagit emot det och hanterat det. Och som vi var inne på så döms han ju också för narkotikabrott, grovt narkotikabrott, men inte för narkotikasmuggling. Hur ser du på det? Då? Ja, det, det var ju, försvarsadvokaterna gick väldigt mycket in på den här biten att de ansåg att det inte var klarlagt i chatten. Det står inte i text att nu kör vi över gränsen. Det som har skrivits är att lastbilen har passerat, det gick bra. Och såna bitar. Och då är det ju, ja, har de passerat en bro? Har de passerat en sjö? Har de passerat en gräns till exempel? Och det har då rätten tagit fasta på att de anser att det inte... Helt klarlagt att de har passerat gränsen så narkotik, de kunde inte därför döma till smuggling Alltså helt klart att narkotikan, den har ju kommit in i Sverige vid något tillfälle men frågan är när. Men nu så döms ju alltså Ivan till 13 års fängelse. Men har det egentligen någon betydelse för att en ledare för ett av Stockholmsgängen åker i fängelse? Med facit på hand och från alla andra rättegångar där stora gäng, alltså gängledarna åkt in så... Har det tyvärr inte så stor betydelse för nyrekryteringen går så hemskt fort. Och nu, nu är det ju bara en och Jag tror inte det kommer ske större förändringar gällande dalen med hierarkin och sånt där. För nu kan det ju vara så här att håret kan ju fria. Och då vill nog ingen försöka gå in och ta Ivans plats eller någons plats. Först är det säkert att man vet när men Ivan blir inlåst x antal år. För det är så det har skett i de andra nätverken att de, när de märker att nu är en fast dom då kan de gå in och agera. Antingen kommer ett annat gäng in eller så tar någon längre ner och klättrar uppåt. Torsten Alm, du har ju jobbat med den här utredningen kring Kidna. genom Einar ett bra tag. Hur, hur länge då? Eh, vi började jobba med den här 2020 när enkelt kom. Ja, det är ju nästan tre år sedan. Mm. Vad ska du göra nu? Ja, nu har vi ju först hovrätt. Och vi ska ha möte med åklagaren för att om det är någonting som vi måste tilläggsutreda. För vi måste läsa vad är lästomen, men vi måste läsa den flera gånger för att verkligen gå ner på skruvmuttr. Vad kan vi förbättra? Vad behöver vi göra? Och då har ju då åklagaren en del åsikter kanske att det här måste ni göra och det här måste ni göra. Så vi får se efter någon vecka vad vi gör. Och är det lugnt, ja då får man väl i sådana fall kanske ha, ta något annat ärende. Tack så jättemycket Torsten Alm för att du kom hit idag. Mm, tack. Och förutom Ivan så dömdes flera andra män till fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott och grovt narkotikabrott. De straffen landade på mellan två år och två månaders fängelse och nio år och tio månader. Ja, vi ska väl säga också att varken åklagaren i Arnell eller Ivans försvarare Joel Uppich kunde svara på om de ska överklaga domen eller inte. De behöver helt enkelt mer tid på sig för att bestämma det. Och vill ni höra mer om Ivan så kan ni lyssna på vårt avsnitt från början av året som heter Hjärnan bakom Inarkidnappningen. Och missa inte vårt långa avsnitt som kommer på onsdag morgon. Då kommer vi berätta mer om en av de gängledare som misstänks för inblandning i den senaste tidens våldsdåd i Stockholm. Och fortsätt tipsa oss på p 3 eller på 073 461 2915. Och där finns vi också på Signal. Följ oss och skriv till oss på vårt Instagram-konto också. Där heter vi p 3 Och med det säger vi tack och hej för nu. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariella Quintana Melin. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.